Bref Páls til Galatamanna, fyrsti kapli. Pál postuli ekki sendur af mönnum nýja tilhlutun manns, heldur að tilhlutun Jesú Krists og Guðs föður sem uppvakti hann frá döðum og allir trúaðir sem með mér eru heilsa í Galatalandi. sé ég meðeður og friður frá Guði föður og drottni vorum Jesú Kristi sem gaf sjálfan sig fyrir sindir okkar til þess að frelsa okkur frá hinni yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja guðsvors og föður. Honum sér dýrð um aldir alda. Amen. Mig fyrðar að þið svo fljótt látið snúast frá honum sem kallað ykkur í náð Krist til annars konar fagnaðar erindis. Það er þó ekkert fagnaðar erindi, heldur eru einhverjir að trubli og vilja umhverfa fagnaðar erindinu um Krist. En þótt jæpil ja, ég eða engitt frá himni færi að bóð ykkur annað fagnaðar erindi en það sem ég hef bóðað ykkur, þá sé hann bölvaður. Eins og ég hef áður sagt, eins segi ég nú aftur. Ef nokkur bóðar ykkur annað fagnaðar erindi en það sem þið hafði nömið, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að sannfæra menn eða guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjóttn Krist. Það lætt ég ykkur vita bræður mínur og systur, að fagnaðar erindið sem ég hef bóðað, er ekki mannaverk ekki hef ég tekið við því af manni látið kenna mér það heldur hefur Jésu Kristur opemberað mér það þið hafið heyrt um hegðun mína áður fyrri í gýðingdóminum hversu ákafti ofsótti kirkjugvöðs og vildi eyðenni ég fór lengra í gýðingdóminum en margir jafnaldrar mínir meðal þjóðar minnar og var miklu vandláttari um erfi kenningu forfæðra minna. En þegar Guði, sem hafði útfalið mig frá móðurlífi og af náðsynni kallað, þóknaðist að opinbera mér svo til þess að ég bóðaði heiðingjónum fagnaðar erindið um mann, þá rágaðist ég ekki við neitt mann. Ekki fór ég heldur upp til Jerusalem til þeirra sem voru postular á undan mér, Heldur fór ég jafn til Arabíu og sneri svo aftur til Damaskus. Það var fyrst eftir 3 ár að ég fór upp til Jerusalem til að ráðgast við Kefas og dvaldist hjá honum hálfan mánuð. Ég sá engan af hinum posturónum nema Jakob, bróður drottins. Guð veit að ég líði ekki sem ég skrif ykkur. Síðan kom ég í héruð Sýrlands og Kilikíu. Kristnusopnuðirnir í Jútefu þekktu mig ekki í sjón. Þeir höfðu einungis heyrt sagt, sá sem áður ofsótti okkur boðarnú trúna sem hann áður vildi eða. Og þeir vegsömuðu guð vegna mín.